Tvoje naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Ne, nisu roboti. Dobar dan svima, ja sam Sunčita Cokarić i ja sudjelujem u rušenju Ginesova rekorda. E, tema je jezik, zapravo jezici, ali u okviru novogodišnjih proslava. Krenut ćemo od međunarodne datumske linije i to od 180. meridijana u Tihom oceanu. Prvi nam je izbor kiribatski jezik i to zato što oni prvi ulaze u Novu godinu, a službeni jezik na kiribatima je kako znate engleski, no još uvijek je živ razgovorni kiribatski ili gilbertski jezik, a njime se koristi više od 120 tisuća stanovnika toga otočija i oni su si prvi poželjeli tekera oj, naime tako se na njihovom jeziku kaže sretno. A sreća će im zapravo svima nama i tekako trebati i u sljedećoj godini jer kiribati su simbol borbe s klimatskim promjenama. Zbog niske nadmorske visine dijelovi nekih uh, otoka mogli bi biti poplavljeni i to unutar 25 godina pa evo vidimo da će klimatske promjene biti važna tema i u 2026 godini. A mi ćemo naše putovanje nastaviti tihim oceanom do Novog Zelanda ondje se nalazi značajna zajednica hrvatskih iseljenika a prema podacima koje smo našli u Hrvatskoj enciklopediji ne naši ljudi su ondje stigli sredinom 19. stoljeća a prvi su bili pelješani i to brodolomci pa ako ste u ovoj godini imali kakav brodolom, ne dajte se obezhrabriti jer to može značiti i početak neke sasvim nove povijesti. No, mnogo prije naših doseljenika na Novi Zeland doplovili su Maori i svoj jezik i kulturu do danas čuvaju. Maorski pripada polinezijskim jezicima, a riječ je o skupini jezika koji imaju najmanje fonetske sustave na svijetu. Pa tako havajskima, samo pet samoglasnika i osam suglasnika... A ovaj naš maorski, koji nam je tema na samom početku i još dva digrafa. Naše ljude, maori, nazivaju Tarara. A te odnose istraživala hrvatska antropologinja Senka božić Verbančić, A zahvaljujući i bračnim vezama na Novom Zelandu, postoji još i hrvatska, hrvatsko-maorska zajednica. Pa sad zamislite koja je to zanimljiva jezična situacija. Engleski, hrvatski i maorski jezik. E, I sad idu naravno vjerujemo u nekim obiteljima i čestitke novogodišnje na sva tri ova jezika riječi iz ove skupine jezika koje i mi koristimo su tabu koja dolazi iz maoranskog ili e, tahičanskog i označava nešto sveto i zagonetno zatim tetovaža pa i kivi evo koji nam dolazi iz maorskog e, to su dakle jezici koji su nam stigli i obogatili naš hrvatski pa idemo polako do Kine iako treba proći još četrdeset dana do početka proslave takozvane kineske nove godine. Za ovu skupinu jezika, za sinu tibetske jezike, trebao bi nam cijeli, zapravo svih 100 sati ovog radijskog maratona. Istaknut ćemo samo to da je najrasprostranjeniji mandarinski kineski s oko 900 milijuna govornika. I sad imamo dva izraza. Jedan je kvon jen, a drugi je jen dan i oni ne označavaju isto. Jen dan je ova naša nova godina i je praznik u Kini, ako nije ona prava kineska nova godina uz idu običaj nadaleko poznati diljem svijeta i na nju ćemo, kako smo rekli, morati pričekati. Prvi studij sinologije u Hrvatskoj je otvoren je na Zagrebačkom Filozofskom fakultetu prošle godine, pa imamo sad i one koji pozorno, pozorni su kritičari ovoga kako ja izgovaram ove kineske izreke, odnosno čestitke. A ako ste u ovoj godini, još uvijek u ovoj godini, donosili neke pogrešne odluke, naš je novogodišnji savjet da počnete učiti kinesku igru veiki. E, poznata je kao Go, e, kod nas je dosta igra, ja sam to čula, kad sam pripremala ovo, mnogi za nju znaju, igraju je, e, igra je nastala prije 4000 godina. Osmislio je tadašnji kineski car kako bi svog sina poučio vještinama odlučivanja. Možda je netko zaista i uvrsti u u popis novogodišnjih odluka. U Japanu je zovu Igo, u Koreji Baduk. Evo, to je zapravo sasvim zgodna, zgodna odluka. I još ćemo dodati čaj i mandarina. Zapravo su riječi koje su između ostalih u hrvatski jezik stigle iz Kine. I vraćamo se ovoj našoj nove godini koju obilježavamo po Gregorijanskom kalendaru. Ona se tako obilježava i u Japanu. Ali ipak čini se s nešto većim značajem i nešto više dana Hvala. Yeah. Yeah. Čini se da japanci više nego mi cijene tu vjeru u nove početke. A evo kako se čestitaju. Akemasito omedeto. I sad tu ima nekih naglasaka koje nećemo niti pokušati izgovoriti ili interpretirati. Dakle, uz ispriku svima koji znaju japanski, usudila sam se izgovoriti. Evo, tako se oni žele sve najbolje u novoj, s tim da imaju dvije varijante. Čestitku u i nakon samog prijelaza iz jedne u novu godinu. A na stranicama Japanskog veleposlanstva našli smo i to da se osim na studijima u Puli i u Zagrebu te u školama za strane jezike u nekim većim hrvatskim gradovima Japanski uči u općini Čaglin koja ima nešto malo više od dvije tisuće stanovnika pa je ovo prilika da pozdravimo sve Čaglinjane ili Čaglince, Nisam sasvim sigurna kako se točno izgovara, ali evo svakako je pohvalno to da u tako maloj sredini imaju priliku učiti ne samo Japanski. Naš i kineski. A Japanski morem plovimo prema Južnoj Koreji, javljaju nam naši prijatelji i poznanici koji ondje imamo, naime imamo raznovrsne izore, da Novu i ondje čekaju na oceanu, na plažama, dakle čekaju neki mnogi izlazak sunca kako bi pozdravili prvi dan godine. I još nešto jako zanimljivo, mladi tada posjećuju svoje bake i djedove koje pozdravljaju posebnim naklonom i taj neverbalni znak izražava duboko poštovanje. A evo tom prilikom posjećuju dakle, prvoga, prvoga dana nove godine ili uoči nove godine i grobove svojih predaka. I još jedna važna napomena, ako imate problema s prihvaćanjem starenja, ne savjetujemo putovanje u Koreju jer tamo vam u životni vijek računaju i ono vrijeme koje ste proveli u majčinoj utrobi. I evo vidimo, vrijeme i znanje zaista jesu najdragocjenije valute i naravno iskustva kako su istaknuli moji kolege prije, a ni vremena ni znanja nemamo dovoljno, pa ovaj naš popis ostaje malo prostodušan i moramo dodati metodički nelogičan, ali u tom stilu nastavljamo jer smo ograničeni radijskim minutama. Procine o broju jezika na početku 21. stoljeća kreću se od 3 do čak 10.000, tako bilježi Hrvatska. Enciklopedija. Mnoge od njih smo, mnoge smo jezike zapravo izgubili, ali s rećom sanskrt nije u toj kategoriji. Pa evo primjerice, riječ avatar, sanskrtska je riječ koja označava utjelovljenje božanstva na zemlji. I to je ono izvorno značenje, dakle silazak, pa sljedeći put kad budete izrađivali svoj avatar, imajte to na umu. A to je dakle danas i naziv za grafiku, sliku ili tekstovni opis kojim korisnik predstavlja sebe na mrežama. Želite li naučiti tek nekoliko riječi na sanskrtu? Predlažemo brojeve, ovako ide niz od prva tri broja. Jedan je eka, dva je dva, a tri je tri. Izvuči vrlo jednostavno, ali ne dajte da vas to zavara. Novoindijski jezici u izgradnji leksika oslanjaju se na sanskrt, baš kao što se i mi ovdje u Europi oslanjamo na latinski i grčki. Koriste ga još malobrojni tradicionalno obrazovani ljudi, no ne da se sanskrt, jer postoje ozbiljni pokušaj da se održi kao živi jezik, pa smo naišli na podatak da 1981. godine kao materinski jezik sanskrt navodi 6106 osoba, a onda 20 godina kasnije taj broj značajno raste i već ih je 14135. I vjerujemo da si mnogi među njima požele i Sretnu novu na sanskrtu A to bi ovako nekako moglo zvučati Šubam na var sam. Tako nekako kažem, ne mora biti baš potpuno tako. Možete potražiti na internetu i zaista je zanimljivo čuti. Dodaćemo još i taj podatak da je prvu tiskanu sanskrpsku gramatiku sastavio naš čovjek, gradišanski Hrvat, bosonog i karmeličanin Filip Ivan Vezdin i to krajem eh, krajem 18. stoljeća, dakle i u tome imamo umoćene svoje prste. A kad smo već kod ovih antik ili retro jezika, latinski je nezaobjavljeno Felix sit anus novus Pa neka vam bude sretna, nova i na latinskom jeziku Inače, izvorni govornici latinskog jezika dosjetili su se izmijeniti kalendar Pa tako, zahvaljujući Juliju Cezaru i papi Grguru u 13. Danas imamo julijanski i gregorijanski kalendar Papa Grguru odlučio je u 6. stoljeću skratiti godinu za desetak dana bilo je nekih problema s nepodudaranjima u onoj Julijanskoj, su u vremenu i s prirodnim ciklusima i odlučeno je tada i to da zapravo novu ulazimo baš prvog sjećna što je zapravo isto tako relikt prošlosti jer prvoga sjećnja latinski su konzuli stupali, stupali na dužnost. Stari latini držali su se tih običaja i u našim krajevima slaveni su ih nešto kasnije prihvatili i možda je trebalo proći koje stoljevice Inače, stari slaveni početak nove vezali su za dolazak proljeća, slično kao i stari grci koji su koristili luni solarne kalendare, pa je početak godine varirao, ali i njima proljeće bilo posebno važno. I dobro je da nismo zadržali stara slavenska računanja vremena, jer čitamo na Wikipediji da smo imali samo šest dana u tjednu, od toga je samo jedan bio neradan. Dakle, ništa od slobodnog vikenda, a vjerujemo, ako su uopće bili svjesni tih prijelaza, da nismo ni pošto spajali slobodne dane. Ljeto je označavalo godinu, pa se u našim krajevima i danas čuje sretno novo ljeto ili kod susjeda Slovenaca srečno novo leto. Ljeto pa i mine, to je stara slavenska u vremenu koja nam se učinila baš prikladna za ovu temu. Dio slavenskih naroda novu slavi po julijanskom kalendaru, slavenski jezik s najvećim brojem govornika je ruski što nas dovodi do najveće zemlje na svijetu koja se proteže kroz 11 vremenskih zona. U Rusiji službeno postoji više od 30 jezika koji imaju status državnog jezika, a ima ih više od 250 koji se govore. S Novim godom, tako Rusi čestitaju Novu godinu. A ako se nađete ondje, nadamo se da će biti uskoro moguće putovati u Rusiju bez ikakvih strahova i problema ili ograničenja i da će nam e, 2026 donijeti neke, neko mirnije razdoblje. A ako se nađete tamo, ćućete i priču o Snjeguročki. Snjeguročka je lik iz ruskih bajki poznata i kao snježna djevojka koja je u modernoj tradiciji unuka i pomoćnica Rus kog djeda mraza. Stvorena je od snijega, jedna priča govori o tome da se otopila nakon što je iskusila ljubav. Ova je mitsko biće simbol ruskih novogodišnjih proslava i dodao ću možda samo to da njezin djed Ded Moroz umjesto crvenog ima plavi ogrtač ili kaput. A kad smo kod jedan mraza, valja spomenuti njegov laponski jezik, jezice ove vrste protežu se od sjeverne švedske i norveške preko sjeverne finske do poluotoka kole u Rusiji, o, neki su od njih ugroženi i imaju malo govornika. Riječni su, su im bogati terminima vezanim za prirodu, životinje, a posebno sobove, što je neizostavni dio naravno novogodišnje ikonografije. I sad predskažemo cijele skupine jezika, što je sasvim ok, budući da neke kontinente uopće nismo ni dotičili takli, a za one koji se nekad osjećaju neprilagođeno, izdvojit ćemo pred sam kraj baskijski ili Euskera. Ako niste ljubitelji klasičnih, novogodišnjih proslava, ovih se dana možda osjećate baš osamljeni kao Bask usred Europe. Naime, Baski su rijedak ostatak ne indoeuropskog stanovništva, u Europi kojemu podrijetlo nije znanstveno, precizno utvrđeno. Jezično su izolirani od svih ostalih europskih jezičnih skupina. Ni Finski se možda ne osjeća naj, najbolje u svom u okru, okruženju iako evo ga ubrajamo u, to, u tu nordijsku regiju. A ako ste dovoljno ambiciozni za učenje mađarskoga, samo ćemo vam napomenuti e, da ima barem 24 padeža, naišli smo na podatak e, i da se neki jezikoslovci ne mogu dogovoriti oko toga. Hajduk je inače riječ koja nam je stigla iz Mađarskog i Cipela, Čardaš i tako dalje. Ako u 2026 planirate da Diplomatsku karijeru savjetujemo učenje engleskog, španjolskog, ruskog, mandarinskog, kineskog i arapskog, jer to su službeni jezici Ujedinjenih e, naroda. E, moramo dodati i to da posebno volimo simbole. Imela je tako zimski ukras i simbol povezan s Božićem i Novom godinom, a najpoznatiji običaj ljubljenje ispod njezine grane u Irskoj grana imele se stavlja ispod jastuka, pa možda neko to i napravi, evo večeras. Druidi su ovu biljku smatrali svetom. Riječ druid dolazi iz Keltskog jezika i najvjerojatnije se sastoji od riječi hrast i znanje. Doslovno hrastovo znanje odnosila se na svećenike, suce, učitelje, filozofe u antičkim keltskim društvima. I sad još boje... Za novogodišnje proslave vežu se crvena, zelena, zlatna, snježno-bijela ne boja, ali to je i plava boja ruskog djeda mraza. A sad zamislite jezik u kojem nema boja i takav jezik je piraha ili piraha koji se govori u amazonskoj prašumi u Brazilu i osim što ne označeva boje, možda im zaista nisu bile toliko važne da bi o njima razgovarali, ovaj jezik nema ni gramatičkih vremena. I sad se opravdano pitate kako oni rade novogodišnje planove, odluke kako donose i zapravo u kakvom su odnosu s vremenom i bilo bi zgodno od njih učiti barem malo živjeti u trenutku. A ova naša skromna novogodišnja poslanica siromašnih dosega radnog preradovićevskog naziva rodu u jeziku. Za cilj nije imala ništa drugo nego da vas razonodi, to moramo posebno istaknuti i potakne na odluku da u 2026 počnete ili nastavite ako ste se uljenili s učenjem nekog novog stranog jezika ja sam sunza cokar i sudjelujemo u rušenju Guinnessova rekorda a moj kolega Filip Matijević već je